משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמיים, משם אורידם. ואם יחבעו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים. ואם יישא תראו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם.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 הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה והשמטתי אותה מעל פני האדמה. אפס, כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, נאום אדוני.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 ואכלו את פריהם, ומתעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך.